Namota se, bahááá to, rahatu, samá, sambudhase. Namota se, baháá to, rahatu, samá, sambudhase. Namota se, baháá to, to, samá, sambudhase. Tak nebudeme dlouho recitovat, protože to hodně. Jak už jsme včera říkali, tento, toto krátké sezení nebo setkání nebylo koncipováno pro začátečníky, ale po jistý kruh známých, který už dlouho se zabývají meditací. Meditace je, není nic jiného než moudrost. To je hlubší pojetí meditace a proto já se budu snažit vysvětlit veškerou praxi samády, založenou samády. Neexistuje samády bez eh, pomo jisté pomoci. A pomoc samády, kterou vysvětlím, jako je eh, meditace na dech. Meditace na dech je nejen v tradici buddhistické i a duchovní disciplína východu v taurismu a tak dále je vysvětlená jako jádro moudrosti. V písmech v Abidármě Koša říká, že meditace na dech je čistá moudrost. A proto je důležité, aby meditující pochopil, co dělá. Jestliže meditující nechápe, co dělá, Ať léta medituje, nemůže dělat opravdu. Nemůže to vést k probuzení. K probuzení vede jenom to, čeho si je člověk vědomé. A jak jsme říkali včera, osvícení nebo probuzení není nic jiného než pochopení. A pochopení zase není nic jiného, než moudrost. Dle buddhistického písma všechno, co Buda učil, bez výjimky. Jsou jen prostředky k moudrosti. A moudrost sama Jádro moudrosti, esence moudrosti, je právě pochopení. Pochopení toho, čeho, co člověk dělá. Jestliže člověk pochopí meditaci na dech, Buda vysvětlil, že meditace na dech není nic jiného, než probuzení, osvícení, pochopení samotné. Ale stane se tomu tak, jedině, když člověk pochopí, co dělá, jestliže nepochopí, co dělá, může meditovat léta a k probuzení to nepovede. Proto, jelikož Tento kurz je koncipován jako poznání samády, proto začneme se vysvětlení samády na dech, se moudrosti meditace na dech. Meditace na dech je tedy moudrost sama, je pochopení samotné. Jestliže člověk pochopí, co dělá, je to vlastně nic jiného, než probuzení. A teď se pokusím vysvětlit, proč je tomu tak. V buddhistické filozofii Dech jako samotný je vysvětlovaný na jedné stránce jako eh, element větru. Hm? Vítr patří do čtych elementů, což je základ veškerého poznání, hmotnosti a bez poznání hmotnosti, rupa, probuzení, poznání, osvícení, pochopení není možné. Aby se člověk probudil pochopil pozná. budistické filozofie musí poznat, co, vše, co je v poznání k poznání a vše, co je k poznání,le budistické filozofie není nic jiného, než foremnost a neforemnost. Foremnost, je to, co je stále v procesu změny a neforemnost je to, co tento proces změny pozoruje. A toto jsou dvě složky poznání, jestliže člověk pozná, pochopí. Není nic, co zůstane utajené vše, co je možné poznat na tomto světě. Je jen foremnost a neforemnost. Kromě foremnosti a neforemnosti na tomto světě není možné poznat nic. Základ poznání foremnosti je právě poznání čtyř elementů. Čtyř elementů to znamená elementu země, elementu vody, elementu ohně, elementu větru. A element větru je to co. způsobuje pohyb věcí. Věci se nemůžou chýbat bez elementu věto. A ah, je to to, Ostatní věci, co je oporou ostatních věcí, jestliže tato opora neexistuje, ostatní věci nemůžou být poznány. Poznání dechu je tedy poznání elementu větru, pohybu. Kromě toho, proč je Poznání dechu tak důležité. Dech je přímo spojen s tím, co se nazývá životní energie, neboli prána, neboli v buddhismu se to nazývá schopnost života, jivita indriya. Schopnost života, protože je to, co slože, složky foremnosti a složky neforemnosti drží pohromadě. Čili pokud je prána nebo pneuma. Žijeme ve foremnosti a neforemnosti. A to je situace všech živočíchů. Dle buddhistické filozofie, jak hmotnost, nebo foremnost, tak neforemnost má právě tuto složku životní energie. Existuje životní energie, foremnosti a neforemnosti. Proč je tomu tak je důležité pochopit? Protože foremnost a neformnost tyto dvě složky života, bez kterých nic neexistuje, a kterých neexistuje ve smyslu poznání, a vše, co nás zajímá, je jenom to, co je možné poznat, ostatní nás nezajímá. Protože Moudrost je jenom to, co je podstatné a od co je podstatné, není podstatné a k ničemu nevede a ničemu nám nepomůže. Tedy hmotnost neboli foremnost existuje jen ve vztahu k tedy k tomu, co poznává foremnost. A zase to, co poznává foremnost, existuje jedině ve vztahu k tomu, co je neforemný, co poznává foremnost, co poznává objekty. Tyto dvě složky života, které na život, jsou neodlučitelné. Ve Maga je, a jen ve Maga, i v jogi, v celé indické literatuře, je klasický, klasická ilustrace. Je to naší situace, situace všech živých tvorů. Foremnost a neforeednost je a její soužití je srovnané s soužitím slepce, Slepec, protože nic nevidí, nemůže žít. Život slepce je možnost Slepec je odkázán, protože nic nevidí, je odkázán na druhé. Kripl taky nemůže chodit, nemůže se hýbat, může existovat. Jeho existence spočívá v tom, že je na druhý. No a teď kripl nemůže jít bez slepce. Slepec nic nevidí bez kripla, bez očí kripla. No tak slepec Kryp se dohodnou, Povídá slepec: sedmi si mě na ramena. A tak slepec ušahá. Tady jsou ramena, ukáže mu kryp, tak si tam sedne. No a když Krypl sedí na, na ramenou slepce. Tak krypl povídá slepcovi, ti rovně, zvedni se, jdi rovně, jdi nalevo, jdi napravo. No a společně se dohodnou, tak můžou dělat, můžou žít, můžou dělat věci, můžou dosáhnout všeho čeho si přijí. No to je situace živočichů. Duch je jako slepec, nevidí nic bez očí. No kripl je jako tělo. Tělo se nemůže hýbat bez ducha. Tělo je jenom jako loutka, a ten, kdo řídí tu loutku je duch, tak jestliže se slepec se s kryplem dohodnou, tak můžou všeho dosáhnout, čeho si trý. Jestliže se nedohodnou, tak život, poznání není možná věc. Jak už jsme říkali, to, co napojuje právě spojení mezi foremností a neformností, je právě tato životní schopnost prána. Prána je to, co jak opatruje jak slepce, tak i kripla. protože jsou jí opatrováni, můžou se hýbat, můžou dělat věci. Zdech, jak už jsme říkali, patří, striktně řečeno, patří foremnosti. Je to to, co je foremné, a v té foremnosti se to manifestuje pohybem. A to, co se hýbe, to je element vzduchu. Bez elementu vzduchu se nic nehýbe. Element větru. ale dech dle buddhistické filozofie je speciální element větu, speciální foremnost. Jak je speciální foremnost? Proč je speciální foremnost dle buddhistické filozofie? Dech je Foremnost nebo vítr, což je nejjasnější forma dechu. Vytvorená neforemností tedy vytvorená duchem. Proč je tomu tak jednoduše? Pokud dýcháme, tak žijeme. A když prestaneme dýchat, tak nežijeme. A žijeme tím, že máme složku foremnosti a po pohromadě. Tedy v hlubším pochopení meditace dechu, meditace na dech, není nic jiného než meditace. na pochopení foremnosti ve vztahu k nevoremnosti a jejich zájemného vztahu. Jestliže se mění. Stav naší foremnosti, naší tělesnosti, mění se i stav dechu. To poznáme jednoduchým způsobem, když začneme běžet nebo když děláme nějakou těžkou práci. Kvalita našeho dechu se změní. Když se, že odpočíváme, zase kvalita našeho. Dech se změní, dech je foremnost vytvorená duchem, jak to poznáme, když stav našeho duchu se změní, naše emoce se změní, naše vnímání se změní, odráží se to okamžitě též na změně stavu dechu a stavu forebnosti. A Meditace na dech není nic jiného, než toto poznání a pochopení, Tohoto poznání. Pochopení tohoto poznání je tedy náplň probuzení. Proto v buddhistické tradici je meditace nadech vysvětlována, vysvětlována jako náplň probuzení. A náplň probuzení znamená pochopení, Všech složek našeho života. A co jsou všechny nejdůležitější složky našeho života? To je foremnost. To je recepce foremnosti. Recepce foremnosti. Védaná se tež překládá jako pocit. Hm? To, co cítíme, je foremnost právě. Dech. Čili poznání. Recepce foremnosti je pocit foremnosti. Poznání toho pocitu je taky základ probuzení. Dále. To, co poznává forebnost, je vědomí. Vědomí samotné Nic jiného než pouhý odraz věcí. To, co dává vědomí náplň. Jsou složky vědomí. Čili vědomí neexistuje bez složek. Stejně tak jako foremnost neexistuje bez složek. Vědomí neexistuje bez složek. Vše, co je možné poznat ve světě, jestli je složené. Jestliže vidíme ve světě něco, co není složené, vidíme rohy na hlavách zajiců a chlupy na krůvný rýžel, Co je možné poznat ve světě, je pouze to, co je služené. Služené z foremnosti. Foremnost není nic jiného než složenost, a složené z neformnosti. A neformnost je taky nic jiného než složenost. Neformnost sama, vědomí samotné, nemá žádnou tak podoba jsou právě složky fore... neforemnosti. A složky neforemnosti to znamená buď neforemnost se chtěním, nebo neforemnost bez chtění, neforemnost se zlobou, neforemnost bez zlobu, bez zlobu a tak dále. No a poslední, ta nejdůležitější služka, poznání jsou, jsou takzvané damy. Dama znamená element poznání. Jelikož člověk, živočichové, žijí v pomílení o tom, co je element poznání, proto bloudí ve světě, plní nepokoje nepohody, úzkosti, strasti, bolesti, utrpení. Vše kvůli tomu, že neznají opravdové elementy poznání a považují za elementy poznání právě rohy na hlavách zajíců a chlupy na želých kronířích. A z toho právě tolik strastí, tolik utrpení, tolik nevědomosti, tolik zloby, tolik chtíčů. Tedy meditací na běh, jako Poznání, jako pochopení, jako probuzení, je možné poznat všechny tyto složky života, složky poznání, složky vědomí, složky foremnosti, neforemnosti a Jestliže člověk pozná, pozná jejich vztah, je tež možné pochopit cestu a pochopit, to, k čemu cesta vede. Proto začínáme se s moudrosti, jelikož jedině použití moudrosti k meditaci může člověk v meditaci něco do něčeho dosáhnout. Bez moudrosti, ať meditujeme. 150 životů nebo 500 životů, 1000 životů nemůžeme moc dosáhnout a nikdy se nedostaneme ven z brudiště nevědomí. meditace na dech tedy začíná tím prostě že člověk je si vědomem dechu. Satwa asasati satwa pasasati vědom dechu. Jestliže jestli člověk vědom dechu, pak postupem času může poznat právě Tyto složky, o kterých jsem se zmínil, které jsou s vědomím dechu spojené. A to je pak náplň probuzení, náplň poznání, náplň pochopení. Jestliže člověk není si vědom toho, že dýchá, tak nemá. v meditaci, nadech, šanci něco poznat. Člověk něco může jedně poznat, když zůstává udechu dechu. Vědomně zůstává u dechu. Vědomně znamená, že ví, co dělá. Když nevíme, co děláme, nejsme vědomně udechu. Proto se celé toto vysvětlení. A jestliže vědomně nejsme udechl, nemůžeme předpokládat ani doufat, že poznáme, co je to život, poznáme, co je to forma a co je bezforemnost. To, ať jsme začátečníci nebo pokročilí nebo už osvícení odsvíceného dýtosti, první krok k meditaci na dech je, že zůstáváme u dechu. Jestliže zůstáváme u dechu, zůstáváme u poznání. Jestliže odcházíme od dechu, odcházíme od poznání v případě, že meditujeme na dech. Meditace na dech je v buddhistickém písmu vysvětlovaná jako ta nejvýhodnější meditace, kterou Buddha sám provozoval dle buddhistického písma. Samyuta je stojí, že Duda říká, říká, když sám šel do ústraní meditovat, tak říká Anandou, že se lidé ptají, co dělám, řekním, že medituji na dech. A Dle buddhistické tradice když Buda se rozhodl, že neopustí. Diamantu asánu diamantu jak říká, Pozice. diamantovou pozici hm? Tedy Pozici, kterou není možné rozbít, pokud nedosáhnu poznání. Když se tak rozhodnu, první, co udělám, je, že začal pozorovat dech. Pozorování dechu se tedy stává základ jeho probuzení. A I po probuzení tedy Buddha pokračuje pozorování dechu a radí tež svým žákům, aby u toho zůstali. Protože pozorování dechu je spojeno se vším pozorováním všeho, co je důležité k rozvíjení moudrosti, tedy k pozorování foremnosti a neforemnosti. První tedy krok je, aby meditující zůstal udechu. Jestliže si není vědom nádechu a výdechu, tak nepraktikuje meditaci dechu. Proto, ať začátečníci, či nezačátečníci, či osví, lidé osvícení, by si měli stále uvědomovat, že jestliže medituji na dech, znamená to, že každý nádech a výdech, je poznání. nepoznání nádechu a výdechu je tedy nemeditace. A jestliže člověk nemedituje, no tak v případě, že je u meditace je no prostě jenom plýtvá drahoceným časem. A toho času tolik nemáme. ti, kdo dosáhli trošku pochopení, dosáhli toho, že si začínají času vážit. Náš čas je drahocená věc, kdo ví, jak dlouho tady budeme. A jak dlouho tady budeme závisí na tom, jak dlouho tady dýcháme. A Buda právě chválí meditaci na dech tím, že ten, kdo medituje na dech, je si vědom i toho posledního nádechu a výdechu. Ten, kdo medituje nadech, není možné. A si zvyknu na meditaci nadech, není možné, aby si nebyl vědom posledního nádechu a výdechu. A Buda právě učí to, že člověk, by měl meditovat nadech tím způsobem, že kontempluje, medituje na každý nádech a výdech, jako kdyby měl nádech a výdech poslední. Poznání Budhy právě je, pochopení Budhy je jaké pochopení? Pochopení toho, že Život je, není nic jiného, než neustále stav neustáleho přerušování všech složek života, což je všeho foremného a neforemného. Toto poznání vede k probuzení, k pochopení toho, co je na tento proces přerušování nestálosti. A jedině toto pochopení, co se týče filozofie moudrých, stojí za to žít, ostatní pochopení. V momentě posledního dechu a nádechu nemají žádnou hodnotu a k nám nepomůže. Tak první, nejdůležitější krok. A základ je to nejdůležitější, aby se meditující snažil stále zůstat u každého nádechu a výdechu. A pro začátečníky se to stává možné tím, že zase používají k tomu prostředky. Bez prostředku se nic neděje, moudrost nemůže existovat bez prostředku. Moudrost začíná zraje a dosáhne plnosti pouze pomocí prostředků. Bez prostředků žádná moudrost neexistuje. A prostředek k moudrosti pozorování dechu pro začátečníky je právě to, že člověk si uvědomuje, Každý nádech a výdech tím, že nádech a výdech buď počítá, nebo v duchu si říká: Teď dýchám, teď nadechuju, teď vydechuju, nadechuju, vydechuju. A nebo prostě si počítá každý nádech a výdech. Nádech jedna, výdech jedna, nádech dvě, výdech dvě, nádech tři, výdech tři. počítání dechu v buddhistickém písmu, obzvláště v abhidarmě, v severní tradici, je celá věda. Nebudeme se ponorovat příliš do této vědy, protože to nás v tomto momentě to není tak důležité. Co je důležité, je, Jestliže jsme začátečníci s těkavou myslí, neschopní zkrátka si být vědom každého nádechu a výdechu a neschopní si být vědom toho, když svět mysl těká a neustává odechu, aby jsme se k dechu vrátili, musíme to mít prostředky. Ten prostředek tedy počítání dechu nebo si uvědomování dechu tím, že si člověk pro sebe říká nadechuju, vydechuju. Ideální je, že toto počítání nemá být příliš dlouhé, jestliže člověk počítá Víc než 10, pak se věnuje počítání a zapomene na dech. Jestliže člověk počítá dech méně než 5, pak nefojemnost, čili duch, se cítí příliš omezen. Čili ideální počítání je od jedné do něčeho mezi pěti a deseti. Jelikož studium meditace buddhismu je studium buddhistické nauky, tak není špatné počítat do osmi a uvědomovat si osmi členů cestu, Voda vysvětluje jako střední cestu A střední cesta je jediná cesta k osvícení, jediná cesta k osvícení neexistuje. Tak je možné počítat do osmi, no, je možné počítat i do sedmi, to nevadí. Do šesti můžete si sami vyzkoušet, tedy začátečníci. Ti, co jsou zvyklí na uvědomování si nádhechu, výdechu nemusí počítat na počítání jenom jsou jako štafle. Když člověk postavil dům, tak pak už štafle nepotřebuje. Nikdo nenechá štafle na domě, když už je postaven. Jenom aby ho postavil, potřebuji štafle. Tak jestliže člověk je schopen si být jenom, Nádechu, výdechu a i vědom toho, kdy duch opustí pozorování nádechu a výdechu, nepotřebuje počítání. Čili v případě, že počítáme vždy od jedné do desíti, nebo do osmi nebo do sedmi, jak se hodí, vždycky po. Po tom co člověk dopočítal osm, znovu se vrací do jedničky. Když mysl uteče od dechu, tak začíná znova od jedničky. Aby si sám sebe se potrestal. Pokud se člověk nedisciplinuje. jak už jsme říkali včera. Učení budovu není nic jiného, než učení disciplíny že máme v tomto světě problémy jedině daný tím, že nemáme disciplínu. Ti, co mají disciplínu, nemají problémy, ale toto je možné pochopit jedině tím, když pochopíme to, co jsme řekali včera, že podstata disciplíny je moudrost. Bez moudrosti disciplína. Nemusí někam výjít. může, jak jsme většinou předpokládám všichni poznali, může vést jenom další frustraci. Disciplína bez moudrosti vede z jedné frustrace do druhé. tedy počítání od jedné maximum do desíti, minimum do pěti. A trestat se tím, že v momentě, když člověk dech ztratí okamžitě začít znovu od jedničky, jestliže jsme schopni počítat pomalu rychle, jak se hodí a nestrácíme dech dlouhou dobu, mysl zůstává odechnout, přestává těkat, no tak už nepotřebujeme lešení. Dům je připraven a můžeme stavět. Dům znamená zde základy. To, že člověk se naučí, základ meditace je to, že se člověk naučí zůstat u objektu poznání. Jestliže mysl utíká od objektu poznání, poznání v buddhistickém smyslu, znamená samata, vypasana, meditace v utišení, meditace v hledu. Jestliže člověk mysl uteče od objektu poznání, Utišení a hledu, no tak tato mysl je absolutně zbytečná. A člověk prožívá veškeré nepokoje, veškeré utrpení pochází z toho, že se mysl věnuje zbytečným věcem. Poznání štěstí, poznání radosti je právě poznání, ve kterém se mysl věnuje užitečným věcem. Užitečné věci jsou tedy objekty meditace utěšení a meditace v hledu. Ostatní objekty nejsou užitečné, co se poznání týče